Роджер Желязний Володар Світла Читає Сергій Оробчук Це був день, коли Володар Світла вистояв. Поплічники Неріті так і не ввійшли до Хайпура. Ганеша загинув під Ольвеговим мечем, спробувавши загнати ножа в спину Брахмі, який саме щепився з Неріті на горбику. Потім Ольвег упав, схопившись за живіт, і поповз до скелі. Брахма й чорне стояли проти себе, а Ганешина голова котилася в яр. Кілбар казав оцей, мовив Ніріті. Кілбар то й мав бути, відповів Брахма. Оце усе підмовляв на Кілбар, знаю тепер чому. Вони стрибнули один на одного, і панцер Ніріті бився за нього із силою багатьох. Яма підострожив коня до узвища, аж тут його обгорнув вир пилу і піску. Він затолив очі плащем і навколо залонав регіт. Ну і де ж тепер твій смертозір, Ямод Хармо? Ракаш, прогорчав він. Так, це я, Тарака і на яму зненацька линули галони води. Кінь його став дибкий, перекинувся назад. Він схопився на ноги з шаблею в руці, аж тут полум'яний вихор і сівся в людиноподібну постать. «Н'яго чисто змив з тебе те, що відганя смерту Боже. Тепер ти впадеш, загинеш від моєї руки». Я накинувся на нього з булатом. Він перетяв свого сірого суперника від плеча до стегна, але кров не пішла, жодного сліду від оголеза не зосталося. Ти не можеш зарубати мене, мов якогось люця смерти. А ось що зможу тобі заподіяти я. Тарака стрибнув на яму, притиснув йому руки до боків і повалив долі. Здійнявся фонтан Іскор. Віддалік Брахма, поставивши коліно Ніріті на хребет, відгинав йому голову, долаючи опір чорного панцера. Саме тоді владар Індра зістрибнув із бориплаза та здійняв на Брахму свого меча громовицю, почувши водночас, як у Ніріті хруснула шия. «Це плащ тебе береже!» – заволав Тарака, борюкаючись на землі, аж тут зазирнув смерті в очі. Відчувши, що Тарака вже досить ослабнув, яма його відштовхнув. Зірвався на ноги і прожогом кинувся до Брахми, навіть не підібравши шаблі. Там, на озвищі, Брахма відбивав один удар громовиці за другим. Кров так і порскала з кукси його відтятої лівої руки, так і струмініла з ран на голові і грудях. Ніріті сталим ухватом тримав його за гумілку. Яма з кличем пішов у напад, витягаючи кинджал. Індра відступив туди, куди не брахмане брахменелезу, і повернувся до нього. «З кенджалом на громовицю, червоний?» – спитав він. «Егеш!» – мовив Яма, ударивши правою і перекинувши зброю вліво для справжнього вдару. Вістре відткнулося в Індрине передпліччя. Індра впустив громовицю і ударив Яму в щелепу. Яма впав, але підсік Індрі ноги, зваливши й того на діл. Тут Яму цілковито опанував образ. І Нідра ніби зів'яв під його зором. Тарака застрибнув ямі на спину, якраз у мить індриної смерті. Той пробував вивільнитися, але на плечі йому, мов би, гора навалилася. Брахма, лежачі обічні ріті, зірвав свій через пличник, просочений відлякувачем. Правою рукою жбурнув його між ними так, що він упав біля ями. Тарака відсахнувся, а яма розвернувся і тупився в нього. Тут громовиця злетіла із місця, куди був упав, і ринув до яминих грудей. Яма схопив обіруч, коли вістрю лишалося вже якісь дюйми до його серця. Меч почав просуватися, і з яминих долонь на землю закрапала кров. Брахма звернув на владаря пекла смертозорий погляд. Погляд, джерелом снеги якого, була цього разу сама його життєва сила. Вістр торкнулося ями. Яма різко крутнувшись, відхилився, і воно, проминаючи, креснуло його від грудини до плеча. Відтак ямині очі зробилися двома списами і Ракаш утратив свою людиноподібну форму, ставши димом. Брахмана ж голова впала на груди. Тарака закричав до Сідгартхи, який саме під'їздив на білому коні в супроводі потріскування і запаху озону. «Ні, ув'язнювачу, стримай свою силу. Моя смерть належить Ямі». «От, дурний демоне!» – вигукнув Сем. Цього не мусило статися. Але Тараки вже не було. Яма впав навколішки обіч Брахми і наклав йому джгута на залишок лівиці. «Алі!» Примовляв він. «Не вмирай! Говори зі мною калі!» Брахма хапнув повітря, і його очі рвучко розплющилися, але одразу ж зімкнулися знову. «Запізно!» – пробурмотів Ніріті. Він повернув голову і поглянув на яму. «Чи то пак саме вчасно? Ти ж Азраїл, хіба ні? Янгол смерті!» Яма дав йому ляпаса, вимаставши обличчя Ніріті кров'ю зі своєї долоні. Блаженні в богі духом, бо їхнє царство небесне!» – завів Ніріті. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Яма ляснув його знову. Блаженні, голодні та спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть. Блажені милостиві, бо помиловані вони будуть, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. А ще ж блаженні миротворці, підхопив Яма, бо вони синами божими стануть. Як уписуєшся в цю картину, ти, чорний, чиє ти дитя, що оце накоїв такого. Ніріті усміхнувся і мовив. «Блаженні вигнані за праведність, бо їхнє царство небесне. Ти божевільний, відказав Яма, і тому я не заберу твого життя. Віддай його сам, коли будеш готовий, а це має бути вже скоро». Затим він узяв Брахму на руки і пішов у бік міста. «Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, – повів далі Ніріті. І, за... і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Води, – запропонував Сем відкоркувавши свою пляшку і трохи піднявши Нерітину голову. Неріті глянув на нього, облизав губи і заледве кивнув. Сем пустив йому до рота цівку води. «Хто ти?» – запитав той. «Сем?» «Ти? Ти воскрес?» «Це не рахується. Мій спосіб був легший». Сльози сповнили очі чорного. «Однак це означає, що ти переміг», – ахнув він. «Не розумію, чому він це допустив?» «Це лише один із світів, Ренфріон. Хто зна, що коїться в інших? І взагалі це не та війна, котру я хотів виграти. Ти ж знаєш. Мені прикро за тебе, мені прикро за все. Я згоден з усім, що ти наговорив Ямі, як і послідовники того, кого вони звали Буддою. Уже й не пригадаю, чи дійсно я був ним, а чи був то хтось інший. Але тепер я вже точно не той. Я знову став людиною, а Будду вони хай лишають собі, у своїх серцях. Це послання, хоч би звідки воно походило, було щире, повір мені. Лише з цієї причини воно вкорінилося та розрослося. Ренфрю зробив ще ковток. «Такої роди добрі плоди кожне дерево добре», – вимовив він. «Воля вище за мою призначила мені померти на руках убути. Обрала цей шлях для цього світу. Благослови, Гаутамо, я вмираю». Сем схилив голову. Ріє вітер на південь, і на північ вертається. Крутиться, крутиться він та йде, і на круг свій вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море, воно, не наповнюється. До місця, звідки пливуть? Ті потоки вони повертаються, щоб знову плести. Що було, воно і буде, і що робилося, буде робитися воно. Нема згадки про перше, а також про наступне, що буде. Про них згадки не буде, між тими, що будуть по тому. Відтак він накрив чорного своїм білим плащем, бо той уже вмер. Іана Ольвега віднесли на ножах у місто. Сем послав Покуберу і на раду, щоб ті зустріли його в палаті карми, бо ясно було, у теперішньому тілі Ольвег довго не витягне. Коли вони війшли в палату, Кобера спіткнувся об труп, що лежав під аркою. Хто? спитав він. Кармовладець. У коридорі, що вів до їхніх пересельних кімнат, лежало ще троє жовтоколісних, усі озброєні. Ще одного знайшли при апаратурі, лезо влучило йому точно в центр жовтого кола, і він мав вигляд з ужитої мішені. Рот його й досі був розтулений для крику, якого він так і не прокричав. Чи не городян це рук ділом?» – спитав нарада. За останні роки. Нелюбов до кармовладців зросла. Може, на хвилі бойового шалу? Ні, відказав Кубера, піднявши заплямоване простирадло, що накривало тіло на операційному столі, зазирнувши під нього і поклавши на місце. Ні, то не городяни. А хто ж тоді? Він знову зиркну на стіл і сказав. Ото Брахма. Он як. Хтось, нібонь, не пускав яму до машин для спроби переселення. Де ж тоді яма? Не являю. Але нам би ліпше поквапитися, якщо хочемо дати раду Ольвегу. Так мірші. Високий парубок сягнисто війшов до палацу карми, запитав владаря Куберу. На плечі в нього лежав довгий, блискучий спис, а чекаючи він без перестанку походжав туди-сюди. Куберу війшов у покій, кинув погляд на спис і на парубка, промовив одне слово. А вже штек, підтвердив списник. Новий спис, новий тек. Потреби мавпувати далі не було, то я й не став. Скоро відбиваю, тож завітав попрощатися. З тобою, із ратрі. Куди збираєшся, Теку? Хочу побачити решту світу, Куберо. Поки ви ще не спромоглися, вимеханізувати з нього всі чари. Та ще це ген-ген, коли буде, Теку. Може, переконаю тебе залишитися ще трохи? Ні, Куберо. Дякую, але капітан Ольвег не щоб вирушати. Ми з ним відбуваємо разом. І куди ж ви? На схід, на захід. Хто зна, о котрий бік нас потягне? Скажи, на куберо. А хто нині володіє громовою колісницею? Спочатку вона, звісно, належала шиві, але шиви більше нема. Нею довго користувався брахма. Але брахми більше нема. Небеса вперше без нього, а править, охороняє вішну. Тож, я ми її збудував. Якщо комусь вона й належить, то йому. І вона йому без потреби, договорив тек. Отож, гадаю, Ольвехія, позичимо її для наших мандрів. Як це вона йому без потреби? Ці три дні після битви його й не бачив то ніхто. «Привіт, ратрі», – сказав тек, і в кімнату війшла богиня ночі. «Злодія же недалеко ночі, вовка та вовчицю, дай заночувати гарно». Він уклонився, а вона торкнулася його чола. Відтак він зазирнув їй ззовні в обличчя, і на один прекрасний момент богиня простяглася на весь простір по долинах та по горах. Пітьму геть прогнала сяйвом. «Мушу вже йти», – зазбирався він. «Дякую, дякую за благословення». Він швидко розвернувся і рушив із спокою. «Завжди». Спинив його кубера. Ти згадував яму, де він. Шукай його в заїзді триголова вогнекурка, кивнув так через плече якщо таки мусиш шукати. Утім, моліпше почекати, доки він сам знайдеться. З тими словами так пішов. Підходячи до палацу карми, Сем побачив, як несеться зі сходів тек. Теку, доброго тобі ранку, озвався він, але той не відповів, аж доки не наблизився майже впритул. Тоді різко загальмував. І затулив очі, ніби від сонця. Пане, доброго ранку. куди квапився теку. Випробував новеньке тіло і гайда обідати. Тек пирхнув Егеш, ладару Сідгардко, маю побачення з пригодою. Чув щось таке, говорив з Орвегом учора ввечері. Щаслива тобі путь. Хотів сказати, мовив тек, що знав, ти переможеш. Знав, що знайдеш відповідь. Ну, це була не єдина відповідь, а лиш одна з можливих, і то не якась там видатна теку. Це ж була лиш дрібна битва. Вони би без мене не згіршу Я про все в цілому, уточнив Тек. Ти фігурував у всьому, що до неї призвело. Ти й мусив там бути? Ну, певно мусив. Так, напевно мусив. Щось повсякчас знаходить спосіб притягти мене до дерева, куди ось-ось ударить блискавка. Доля, пане. бо Боюсь, це радше епізодичні прояви соціальної відповідальності, а ще й деякі вправно допущені помилки. Що тепер пороблятимеш, владарю? Не знаю, Теку. Ще не визначився. Може з нами? їздити затиплюсь світом, шукати пригод? Дякую, ні. Я стомився. Можливо, попрошуся на твою стару посаду, стану семом архіваром. Так і ще раз пихнув. Ага, як же? Ми ще побачимося, Владарю. А поки що бувай. Бувай. Слухай, ну. Що? Нічого. Дещо у твоїй поведінці на мить нагадало мені одну особу, яку я колись знав. Не зважай. Щасти. Він потис йому плече і пройшов повз. Так побіг собі далі. Господар сказав Кубері, що в них і справді зупинився пожилець, який відповідає опису «Другий поверх кімната з боку двору». Але, можлива річ, турбувати його не слід. Кубера піднявся на другий поверх. На його стукання ніхто не відповів, тож він спробував відчинити двері. Вони були на засуві, тож він у них погрюкав. Зрештою почувся явен голос. «Хто там?» «Кубера». «Іди собі, Куберо». «Ні, відчиняй, інакше дочекайся тебе тут». «Тоді дай мені хвилинку». Трохи згодом він почув, як підняли засув, і двері відхилилися всередину на кілька дюймів. Перегаром не тхне, отже, краля. виснував він. Ні, відповів яма позираючи. Чого хочеш? Дізнатися, що не так, помогти, якщо зможу. Не зможеш, куберо». А як ти знаєш, я теж винахідник, хоч, звісно, й трошки іншого штибу. Я мені ніби поміркував над цим. відтак розчахнув двері й відступив убік. Заходь, заходь. запросив він. Дівчина сиділа на підлозі. Перед купою всіляких предметів. Вона була ще зовсім дитя, стискала в обіймах буро білого цуцика і дивилася на Куберу великими перелякаваними очима, аж доки він їй помахав, і вона всміхнулася. «Кубера», – сказав Яма. «Купра», – відповіла дівчина. «Вона моя донька», – сказав Яма. «Її звуть Мурга». «Я й не знав, що маєш доньку». «Вона недоумкувата, мозок ушкодило». «Від народження чи внаслідок переселення?» – уточнив Кубера. Переселення. Ясно. «Вона моя донька», – повторив яма. «Морога». «Так», – погодився кубера. Яма впав біля неї навколішки і підібрав кубик. «Кубик», – сказав він. «Кубик», – відказала дівчина. Він підняв ложку. «Ложка», – сказав він. «Ложка», – відказала дівчина. Він підібрав м'ячик і показав його їй. «М'ячик», – сказав він. «М'ячик», – відказала дівчина. Він підібрав кубик і знову показав їй його. «М'ячик», – повторила вона. Яма випустив його з руки. «Поможи, куберо!» – попросив він. «Поможу яму. Якщо спосіб є, ми його знайдемо». Він сів поруч і здійняв руки. Ложка ожила, сповнившись ложковості, м'ячик м'ячковості, кубик кубоковості, і дівчинка засміялася. Навіть сусик, здавалося, вивчав предмети. Локапали не знають поразок. Заявив кубера, а дівчина підібрала кубик і довго його розглядувала, аж тут назвала. Тепер уже відомо, що після Хайпура до міста Небесного повернувся владар Варуна. Десь того ж часу почала розвалюватися система підвищування в небесній ієрархії. Кармовлаців змінили розпорядниками переселення, а їхні обов'язки відокремили від храмів. Перевинайшли велосипед. Звели сім буддійських кумирень. У палаці Ніріті влаштували художню галерею і павільйони Ками. Дні Алунділа і Далі святкували щороку, і тамтешні танцівники були незрівнянні. Парпуровий гай і досі, його глядять вірні. Кубера залишився з ратрів Хайпурі. Тек відбув з Ольвегом на громовій колісниці в невідомому напрямку. На небесах запанував вішну. Ті, хто молився Сімом Ріші, дякували їм за велосипед і за вчасний аватар Будди, якого вони звали Майтреєю, септо Володарем Світла. Чи то тому, що він умів орудувати блискавками, чи то тому, що він від цього втримувався. Інші й далі звали його Магасим-Атманом, і казали, що він – Бог. Сам він, однак, усе ще волів відкидати Мага і Атман і звався просто Семом. Богом себе він ніколи не проголошував. А втім, звісно, ніколи й не проголошував, що він не Бог. За тих обставин жодне з цих тверджень на користь би не пішло. Крім того, він не заставався зі своїм народом аж так довго, щоб уможливити багатий богословський підтекст. Щодо його відходу розповідають кілька суперечливих історій. Усі легенди сходяться лише в одному. Якось увечері, коли він їхав на коні понад річкою, до нього прилетів великий червоний птах із хвостом утричі довшим за тіло. Він покинув Хайпур ще до наступного світанку, і більше його не бачили. Далі жодні стверджують, бусімто поява птаха просто збіглася з його відбуттям, але жодним чином не була з цим пов'язана. Він, кажуть всім поїхав шукати безіменного миру шафранової ряси, бо виконав завдання, для якого повернувся і був вже стомлений від шуму і слави своєї перемоги. Можливо, птах нагадав йому, як швидко минає такий блиск, А може й ні, якщо він уже і так на це зважився. Другі кажуть, ніби в рясу він більше не вбирався, а птах був посланцем понаджиттєвих сил, які викликали його назад у супокі нірвани, де він навіки пізнав великий відпочин, нескінчене блаженство, де слухає співи зірок на берегах величного моря. Ці, кажуть, бутім пішов він позабожий міст. Він не повернеться, кажуть вони. Інші кажуть, ніби він змінив особу і досі ходить серед людства, щоб захищати та скеровувати його в дні чвар, щоб запобігати експлуатації нижчих класів з боку тих, хто приходить до влади. Ще дехто каже, ніби птах таки був посланцем, але не з того світу, а з цього. І принесене послання було призначене не йому, а орударєві громовиці, владарю Індрі, який зазирнув в очі смерті. Такого птаха, як той червоний, доти ніколи не бачили. Однак тепер уже відомо, що цей вид існує на Східному континенті, де Індра воював перед тим проти відьом. Якщо у вогняній голівці птаха було щось подібне до розуму, він, можливо, приніс звістку щодо якоїсь потреби в тому далекому краї. Не слід забувати, що владарка Парваті, яка колись доводилася Семові чи то дружиною, чи то матір'ю, чи то сестрою, чи то донькою, чи то всіма ними, утекла туди впору, коли коти-примари побачили небеса, і замешкала серед відьом, що їх уважала за рідню. Якщо птах і справді приніс таку звістку, оповідачі цієї байки ані трохи не сумніваються. Семи одразу рушив на Східний континент рятувати її від тієї чи іншої загрози. Ось такі чотири версії історії саме червоний птах, що провестив його відхід, розказують моралісти, містики, соціальні реформатори й романтики. Дозволю собі зазначити, що з них можна вибрати ту, котра до вподоби найбільше. Одначе слід пам'ятати. Таких птахів, напевно, не знайдеш на Західному континенті, але вони досить таки рясно водяться на Сході. Приблизно за півроку потому Хайпур покинув Яма Дхарма. Про дні відходу Бога Смерті не відомо нічого конкретного. Для більшості людей самого цього факту вже задосить. Він залишив свою доньку Мургу під опікою Ратрій Кубере, і з неї виросла навдивовиш гарна жінка. Можливо, подався він на Схід, не виключено навіть за море. Адже є в інших місцях легенди про те, як червоношатий виступив проти потуги сімох владарів Комлату в землі відьом. Щодо цього ми не можемо бути певні, не більше, ніж щодо справжнього кінця володаря світла. Але розвірніться лише навкруги. Смерті світла повсюди, завжди. І вони починаються, кінчаються, прориваються в сон безименного, септо цей світ, і служать йому, випалюючи слова у самсарі. Можливо, щоб сотворити щось прекрасне. Тоді як люди в шафранових рясах, і досі медитують над шляхом світла, а дівчина на ім'я Мурга щодня відвідує храм і кладе перед своїм темним кумиром єдиний принос, який він приймає – квіти. Читав Сергій Рубчук. 2024 рік.